Несамовито калаталося серце. Я ледве не зламав ногу, зашкорбавшись на вибоїні, і нарешті, задихаючись, вибіг до готелю Андріївський. Крім двох авто біля входу та кількох людей, які сиділи на літньому майданчику розташованого неподалік кафе, більше нікого поблизу не було видно. З кафе долинала тиха, спокійна музика. Я неквапливо попрямував до входу в готель, краєм ока спостерігаючи, чи не рушить хто за мною. Ні, все спокійно. Ніхто не звернув на мене уваги. Прослизнувши повз вхід, я опинився в затінку будівлі, а вже звідти без проблем пробрався на задвірки готелю, за якими й починалося урочище. У порівнянні з чистим оздобленим магазинами, музеями, кав'ярнями і театрами узвозом, воно справляло гнітюче враження навіть удень, а вночі сюди не поткнувся б навіть міліцейський патруль. Залишки напіврозібраних будинків, неначе сироти в кухні неласкавої мачухи визирали з завстановлених кілька років тому дерев'яних парканів, які вже майже повністю згнили, а то й просто стриміли з високих бур'янів, що їх щедро наплодила спаплюжена бульдозерами земля. То тут, то там траплялися завали з викорчуваних дерев, а схили давніх пагорбів, порослих густими кущами – Нагадували мисливські угіддя денебудь на Кавказі. І все це у центрі столичного міста. Я зупинився, намагаючись швидше втамувати лунки поштовхи серця і вловити хоч би якийсь рух чи звук на пустирі. Дивне відчуття. Дивне тому, що я так і не зміг визначити його причини й походження. Раптом заворушило волоссям на моїй голові. Не наче чиїсь кроки. Легкі, ледь чутні, нелюдські. Не наче чиєсь дихання. Холодне, примарне. Тиша. Лише далека музика та погамований відстанню жіночий сміх на літньому майданчику. А тут? Що ж це таке? Неначе наближається, перебираючи тонкими павучиними лапками невідоме, безжальне, вороже і водночас абсолютно байдуже створіння. Чудовисько! Відчуття, котре, як і жах, чавить, зминає душу у липку, безформну грудку. І при цьому воно цілком нове, незнане, незнайоме.